Univers Poetic Vă invităm să ascultați versuri de Emanuel Pope Recită autorul Cocktail Colectiv Se au mojar cât inima ta de mare Se răstoară în el toți ani de școală de muncă și cam tot ce ai învățat de la viață, se amestecă bine apoi totul până la disperare, până se face pastă, după care să adaugă un gram de pulbere fină din toate replicile dragi de prin filme, câteva refrene, bipuri, poate să fie și un cântec întreg, primul sărut de asemenea, jurămintele de care îți mai aduce aminte, mersul împreună cu prietenii la bar, Prima ta băutură și aura aerului de acolo Se tai în bucăți cât mai mici Alături de fotografia bunicului căzut în război Te rog, nu-i spune asta mamei Din zgomotul tăcut al coridoalor morții Din pușcările comuniste Poți alege tăcerea Adaugă și imaginea lui arsene Boca Dacă îți face bine Toacă mărunt înăuntru câteva titluri din scânteia Orice număr Câteva versuri de aluciurunga și o bandă de magnetofon cu ordine de foc de la Timișoara, plânsul mamelor îngropându-și copiii în decembrie 89, urletul pieții la kilometru zero, nu uita imediat deasupra să torni în formă lichidă rânjetul lui Iliescu și toată politica de mai apoi, toată bajocura lor, precum și câțiva dolari sau euro dacă ai prin casă, nu în sume mari, primis de la părinți prin Western Union, stai liniștit, infracțiunea ta va fi mică, adaugă fără să tulburi conținutul, cu grijă, și ceva culoare albastră, nu din steag și nici din cerul zilei de afară, știu, albastru de voronețe inimitabil, ia însă o bucată din rochia femeii bătută la mineriadă, acum în vârstă de 64 de ani, și eșecul tău în prima zi de școală va fi astfel și mai puțin comestibil, din candele lunii adună mirosul de carne ucisă, arsă, Zilele tale toate strânse cu ușa, până la pragul sinuciderii colective, amestecă în final totul repede, până dai de culoare, apoi cu o pensulă printre lacrimi, scrie pe fața unui ambalaj găsit la tomberon din spatele blocului, atât. Colectiv. După care ieși în stradă și strigă cât poți de tare, către toți cei care se ascund prin case și pe sub id false pe Facebook. Fuck you all. Poem de condiție sumar. Eu sunt un poem în chiloți, Faptul că tu nu mă vezi În timp ce mă auzi Sau din potrivă Mă judești cu prea multă simțire Spune mai mult despre tine Decât despre mine Sau despre cel care îți vorbește Vorbește mai mult despre istoria neamului tău, sărăcii dacă vrei, dar aproape nimic despre mine. Eu însă continui să mă confesezție, pentru că deși te știu orb și ucigaș de fan dosit, privitor la modă, eu te caut chiar și așa, în felul meu indecent, dorin să te regăsesc și să te îmbrățișesc ca pe un frate, alături în singurătate, să putem sta cu minte de vorbă fără să uităm unul de celălalt și fără să ne îngrijorăm de sănătatea mintală a fiecarea dintre noi. Cel puțin deocamdată. Doar așa, ca și cum ne-am ascultat unul pe altul, vorbim peste un gard proaspăt vopsit, pe o uliță strâmtă, privind cerul albastru și înțelegând clar de ce îți vorbesc în chiloți, de ce tu mă asculti mereu, în costumul tău pregătit de mormântare, în timp ce amândoi ne adulme cu o armată voioasă de costume armani, ca o pradă ușoară, leoparz unul și unul, și ei vorbind peste același gard proaspăt vopsit, și ei privind același cer albastru al patriei, îmbrăcată sumar, ca și poemul de față. Paradisului meu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 mințind, furând, înșelând, lovind, scuipând, trădând, urând, pismuind, ignorând, violând, ucigând, ca unul se atunci, cobărându și pânzele corabiei sale toi unei furtuni, voi prinde cerul de o margine a lui și cu brațe strașnice mi voi aduce mai aproape, fiu învelindu în trupul în mantea lui ca să mor. Altfel cum, când în apa curată a nopților,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 Paradisului tău se în dar toată această menajerie de fiare turbate. Nu, no. mai bine uitarea fără vise. Mai bine tăcând să-mi ascult Dumnezeu, respirând vi lângă somnul meu, fără rușini. Jurnal de motociclist al cerului. Hei, iată-mă din nou gata de drum. Gata de nouă o cădere, de o nouă revoluție ca de o împătrânie rapidă În neamul și țara mea jucând neîncetat și-o tronu sau leapșa O, tu doamna mea dragă, iubire nebună de poet Îmi vei îmbrățișa iarăși spatele ca un pot puternic Și de forță atâtor iubiri arse, hainele îmi vor mirosi a și o voi simți că iau foc De la viață până la moarte, doar o nanosecundă secundă ne desparte. Și în mijlocul limbii ce-o vorbesc peltic Vom tura amândoi motorul la maxim, cum bine obișnuiam odată, fără frică sau milă, dar și fără de minte, spurând ca zeii acasă, ori ca doi navigatori interstelari, stelari, înnebuniți fiecare după diorama celuilalt, mușcând și făcând dragoste unul din altul cu sărbăticie, printre stânci ascunse de curcubei și printre roiuri aprice de meteoriți. Zvrr, bum, sau poate numai bum. Pe drum vor fi din nou povești de iubire crudă. Răsăindu-ne în fața ca iepurii, stâlpit stâlpii de telegraf cu firele smulse. Tu, Panaceu, suferință, și dorință unui popor de moluște, te vei vinde tuturor, fără deosebire, la bucată. Eu voi fredona, însă, un fel de blues vechi de când e lumea, despre înțelegere și uitare, și cu el voi nicește, în voi zlefui speranța până la lacrimă. Va suna fals, da știu, va suna fals, dar cui îi pasă în concertul păselor migratoare? Motocicleta și ea ce să facă. Va dudui ca o locomotivă de bronz pe marginea unui baz, malpit de spaime, sub o cupură de gheață, la fel și toate plaiurile tinereții mele fără bătrânețe, din foi de havană cubaneză și esență de rom de Jamaica. Soarele ne va sfida în de sus, roșu, extrem de roșu, cum doar el știe să o facă printre cultanii norocoși, de pe cerul melancolic de albastru arze o ogorul. Frumoasă țară ai, băiete, cum vei spune atunci, prinzindu-mi spatele și mai cu tărie ca într-un clește de pară și cuvintele îți vor pleca cu ultimele adiere ale serii și cu soarele că tremează noapte, nimeni nu le va auzi, numai eu și numai pe jumătate, restul va curge silnic ca pleava pe Dunăre și de acolo mai departe, până în veninul cobrii din munții stâncoși, oricum vom fi o pereche reușită, eu tânăr, tu de o eternitate agățată de șauri cui, de spatele meu pe motocicletă, cine călătorește, călătorește numai și numai cu moartea în contrapartidă, ca printr-o țară ce arde la începuturile ei poporul, sau invers, iar unde nu vom fi ajuns încă, oamenii vor inventa povești despre noi, spun unii că ar fi trecut și pe aici, ori a fost unul care ar fi văzut-o, dar și acesta a dispărut de mult, însă pe el pe motociclist nu l-a văzut nimeni vreodată, nu l-a văzut nimeni niciodată, Deși din cer mai răzbate, în nopți de furtună coborând peste sate, sunet sur de motor. Și din nou, vor fi numai și numai povești cu iz de chelosen. și din nou tu, doamna mea dragă, o oh, iubire nebună de poet, îmi vei îmbrățișa spatele ca un miraput puternic o mie de brațe, amândoi vom arăta ca în poze interesant și senzuali pe aceeași motocicletă, ca Ying și Yang zburând și mușcându-se în oglindă, prin teroiuri aprige de metoriți, Neștind deloc ce ne așteaptă, acolo, în inima ta, cititorule, țara mea, poporul meu. În cadrul ciclului Univers Poetic, ați ascultat versuri de Emanuel Pope în lectura autorului. Regia artistică, Angela Titeoi Dragan. redactor, Nina Parfentie, înregistrare din anul 2015.